Тащий задум – це той, який прихований від ворога, поки ти його не виконав. Умій на війні розпізнати слушну нагоду і вчасно за неї вхопитися. Це мистецтво корисніше всякого іншого. Природа рідко народжує сміливців. Вони у великій кількості створюються працею і навчанням. Дисципліна на війні – важливіша за стрімкість. Якщо частина ворожих солдатів перейде до тебе і буде вірно служити, це завжди для тебе великий успіх. Втікачі більше послаблюють ворога, ніж убиті, хоча ім'я перебіжчика підозріла новим друзям і ненависна старим. Вишукуючи війська в бойовий порядок, краще залишити за першою лінією сильний резерв, ніж розкидати солдатів і розтягувати фронт. Важко перемогти того, хто добре знає свої сили і сили ворога. Хоробрість солдатів важливіша за їхню чисельність, але вигідна позиція буває іноді кориснішою за хоробрість. Будь-яка несподіванка лякає військо, до всього звичного і поступового воно байдуже. Тому привчай своє військо до нового ворога і ознайом його з ним дрібними сутичками раніше, ніж вести солдатів в рішучу битву. Хто в безладді переслідує розбитого ворога, прагне тільки до того, щоб з переможця перетворитися на переможеного. Хто не дбає про продовольство військ, буде переможений, не оголюючи меча. Ретельно вибирай місце бою, залежно від того, покладаєшся ти на свою кінноту більше, ніж на піхоту або навпаки. Якщо ти хочеш дізнатися, чи не забрався в день у табір шпигун, накажи всім розійтися по наметах. Умій змінювати рішення, якщо ти помічаєш, що воно розгадане противником. Радься з багатьма про те, що треба зробити. Повідомляй тільки обраним про те, що вже вирішено. Стримуй солдатів під час миру страхом і покаранням. Вирушаючи на війну, надихай їх надією і нагородою. Хороший полководець ніколи не зважиться на бій, якщо його не змушує необхідність або привабливий випадок. Подбай про те, щоб ворог не знав, в якому порядку твої війська будуть збудовані в бою. Якими б не були твої розпорядження, перша лінія повинна мати можливість відступити крізь другу і третю. Чи не змінюй під час бою первісного призначення бойових частин, якщо не хочеш розладнати військо? З несподіваним боротися важко, з усім передбаченим наперед легко. Люди, зброя, гроші і хліб – ось життєва сила війни. З цих чотирьох умов найважливіші перші два, бо з людьми і зброєю завжди можна дістати гроші і хліб, але з одним хлібом і грошима ти не дістанеш ні людей, ні зброї. Обезброєний багач – нагорода бідного солдата. Привчай своїх воїнів зневажати зніжене життя і багате вбрання. Такими є основи війни, з якими я хотів вас познайомити. Знаю, що можна було б сказати ще багато, хоча б про устрій античних військ, їхній одяг і навчання, і додати ще цілий ряд подробиць. Але я не вважав за потрібне про них говорити, тому що ви можете дізнатися про все це самі. А головне, тому що моєю метою зовсім не була розповідь про устрій війська в стародавньому світі – а пояснення того, як воно може і повинно бути облаштоване в наш час, щоб придбати ту силу, якої у нього зараз немає. Тому я й говорив про установи давнини лише в тій мірі, в якій вони, по-моєму, обов'язково мають бути відновлені тепер. Знаю також, що варто було б більше сказати про кінноту і розглянути морську війну, бо воєнна міць охоплює однаково морську і сухопутну силу, піхоту і кавалерію. Про морську справу я говорити не наважуся, тому що абсолютно її не знаю. Слово тут належить генуестцям і венеціанцям, які ретельно її вивчили і творили в минулому великі справи. Щодо кінноти я обмежуся вже сказаним – бо ці війська, як я вам говорив, не так зіпсовані, як всі інші. При гарній піхоті – життєвій основі всякого війська. неминуче буде хороша і кіннота. Можу дати її організатору тільки дві корисні поради, які допоможуть збільшити в країні кількість коней. Треба вирощувати в своєму окрузі хороші породи і привчити підданих торгувати лошатами, подібно до того, як ви торгуєте у себе телятами і мулами. Щоб забезпечити продавцеві покупця, я дозволив би тримати мула тільки тим, у кого є кінь. Таким чином, всякий, бажаючи їздити верхи, мимо волі повинен буде її купити. Нарешті я дозволив би одягатися в шовк тільки власникам коней. Я чув, що один з нині живих князів встановив у себе такий порядок і в найкоротший час створив в своїх володіннях зразкову кінноту. В іншому пошлюся на сьогоднішню бесіду і на все, що у нас робиться. Ви, можливо, хочете знати, які якості повинен мати великий полководець? Відповім на це питання дуже коротко, бо мислю собі великого полководця тільки як таку людину, яка змогла б здійснити все, про що ми сьогодні говорили. Однак цього, звичайно, мало, якщо він у своїй справі не творець, бо без дару винахідливості в жодній галузі ще не було великих людей. Винахідливість, звичайно, почесна в усіх справах, але у військовій вона приносить велику славу. Адже ми знаємо, що навіть не дуже хитрі вигадки вихваляються істориками. Вони, наприклад, звеличують Олександра Великого за те, як він зумів приховати виступ війська з табору. Відомо, що він наказав замість трубного сигналу підняти шолом на спис. Вихваляють його і за те, що він на початку бою велів солдатам стати на ліве коліно, щоб краще витримати натиск ворога. Це не тільки дало Олександру перемогу, але принесло йому таку славу, що всі пам'ятники, споруджені на його честь, зображують його в цьому положенні. Однак час скінчати нашу бесіду, і я хочу повернутися до того, з чого почав, щоб не бути, як це у вас заведено, покараним так, як ті, хто безповоротно полишають країну. Ви, Козімо, пам'ятається, говорили мені, що не розумієте, як це я, захоплений шанувальник старовини і критик тих, хто не слідує їй в найважливіших справах, разом з тим ніколи не наслідував її у військовому мистецтві, якому присвячене моє життя. Я відповів, що всякий, хто замислив яку-небудь справу, повинен спочатку до неї підготуватися, щоб могти здійснити її, коли випаде нагода. Тепер ви довго мене слухали і можете судити самі, чи знайшов би я в собі сили створити військо на стародавніх засадах чи ні. Ви тепер знаєте, скільки часу я розмірковував про це, і можете, звичайно, собі уявити, яким великим є моє бажання їх здійснити. Неважко відповісти і на інше питання. Чи міг я тут щонебудь зробити і чи видавалася для цього слушна нагода? Однак, щоб переконати вас остаточно і цілком перед вами виправдатися, я перерахую вам всі наявні можливості і, до речі, назву, як і обіцяв, всі труднощі подібного перетворення в даний час. З усіх людських установ найлегше відновити на античних засадах військові установи – але це під силу тільки таким князям, володіння яких досить великі, щоб виставити власне військо в 15 тисяч, 20 тисяч новобранців. З іншого боку, для государя, який не має таких переваг, це найважче з усіх можливих перетворень. Щоб пояснити свою думку, маю нагадати, що полководці здобувають славу двома різними шляхами. Одні – маючи в своєму розпорядженні здавна добре навчені і цілком упорядковані війська, здійснювали з їх допомогою великі справи. Такими були головним чином римські полководці і інші, які керували над такими військами, в яких треба було тільки підтримувати порядок і розумно ними розпоряджатися. Іншим шляхом йшли ті, кому треба було не тільки здолати ворога, але ще задовго до зустрічі з ним створити і облаштувати свої сили заново. Вони, безсумнівно, заслуговують більшої похвали, ніж ті, хто здійснював блискучі подвиги, командуючи старими і досвідченими військами. Ось такими були Пелопід і Епамінонт, Тул Гостілій, Філіп Македонський, батько Олександра, Кір, цар Персів, римлянин Семпроній Грак. Всі вони повинні були спочатку утворити своє військо і тільки після цього могли починати війну. Задум їхній вдався частково по їхній мудрості, почасти тому, що вони мали у своєму розпорядженні достатню кількість людей, яких можна було закликати під прапори. Ніхто з цих чоловіків якими б видатними вони не були, не могли б нічого зробити, якби їм довелося діяти в чужій країні, серед розбещених людей, що не мають поняття про те, що значить чесно коритися. В Італії недостатньо бути хорошим керівником готового війська. Треба спочатку вміти його створити, а потім навчитися ним керувати». Це, можливо, тільки для князів з великими володіннями і численним населенням. Я до їх числа не належу, бо завжди командував і можу командувати тільки чужими військами і людьми, залежними від інших, а не від мене. Надаю вам вирішити, чи можливі в цьому середовищі які-небудь задумані мною поліпшення». Чи можу я змусити нинішніх солдатів носити іншу, більш важку зброю, крім триденного запасу продовольства і кирки? Як змушу я їх рити окопи або кожен день навчатися впродовж кількох годин на повному озброєнні, щоб зробити з них справжніх воїнів, придатних для великої війни? Як можу я відучити їх від гри, розпусти, богохульства і щоденних неподобств? Чи можна? Підкорити цих людей такій дисципліні і виховати в них таке відчуття покори і пошани, щоб вони, як ті древні солдати, про яких ми постійно читаємо в істориків, не насмілювалися чіпати яблуні, які ростуть всередині табору. Чи можу я обіцяти їм щось таке, що вселить їм повагу до мене, любов або страх, якщо після закінчення війни ми всі розійдемося в різні боки? Якими засобами можу я присоромити людей, що народилися і виросли без поняття честі? Чому вони повинні мене поважати, коли вони мене не знають? Якими богами і святими змушу я їх клястися, тими, яких вони шанують, або тими, яких оскверняють? Не знаю, кого вони шанують, але оскверняють вони усіх. Чи можна взагалі вірити клятвам, даним перед істотою, над якою вони знущаються? Як можуть вони, знущаючись над Богом, поважати людей? Чи мислимо взагалі відлити в якусь форму подібний матеріал? Не заперечуйте мені, посилаючись на швейцарців або на іспанців. Я згоден, що вони не кращі за італійців. Але якщо ви згадаєте все, що я вам сказав, і порівняєте мої слова з військовими порядками тієї чи іншої армії – то ви побачите, як їм ще далеко до вершин античного світу. Швейцарці, через причини, про які я говорив, хороші солдати від природи. Іспанці вже створила необхідність. Вони воюють в чужій країні, де їм залишається тільки перемогти або померти, тому що відступати нікуди, і не дивно, що вони стали хоробрими. Однак при всіх якостях цих військ дуже багато чого не вистачає. І перевага їх позначається найбільше в тому, що вони звикли підпускати ворога на відстань меча або піки. Навчити їх тому, чого їм бракує, не може ніхто, тим більше, якщо вони не знають мови. Повернемося, однак, до італійців, які через нерозуміння своїх князів не отримали справжнього військового устрою і не створили його самі, оскільки їх не змушувала до цього необхідність, що тяжіла над іспанцями. Тому вони і стали посміховиськом світу. Винні в цьому, звичайно, не народи, а володарі, заслужено покарані за своє невігластво, принизливою і ганебною втратою володінь. Хочете переконатися в істинності моїх слів? Подивіться, скільки воїн промайнуло над Італією з часу вторгнення Карла Восьмого до наших днів. Війни зазвичай виховують в людях бойовий дух і приносять їм визнання інших, в Італії, чим більше і більше жорстокою була війна, тим більше знеславлювала вона і вождів, і солдатів. Це може пояснюватися тільки тим, що прийняті військові установи нікуди не годяться, а нових ніхто не зумів вести. Повірте, що відновити славу італійської зброї можна тільки на шляху мною зазначеному, і доступно це лише найбільшим володарям. Оскільки пропонований мною порядок здійснений тільки серед людей простих і грубих, притому корінних жителів країни, а не серед розбещених і розпущених чужинців. Жоден хороший скульптор не стане ліпити прекрасну статую зі шматка мармуру, зіпсованого іншим, а зажадає собі ніким не займану брилу. Поки ваші італійські князі ще не зазнали на собі ударів війни, яка нагрянула з півночі, вони вважали, що правителю достатньо вміти спритно написати складене послання або хитру відповідь, відзначатися дотепністю в словах і промовах, тонко підготувати обман, прикрашати себе коштовностями і золотом, їсти і спати в особливих розкошах, бути розпусним, оббирати і пригнічувати підданих знемагати в неробстві, роздавати військові звання за власною волею, нехтувати всякою слушною порадою і вимагати, щоб будь-яке слово князя сприймалося як вислів оракула. Ці жалюгідні люди навіть не помічали, що вони вже готові стати здобиччю першого, хто надумає на них напасти. Ось звідки пішло те, що ми бачили в 1494 році – Увесь цей божевільний страх, раптова втеча і незбагненні поразки, адже три наймогутніших держави Італії були кілька разів пограбовані і спустошені. Але найстрашніше полягає навіть не в цьому, а в тому, що вцілілі володарі перебувають в колишній омані і живуть в такому ж розброді. Вони ніколи не подумають про приклади людей стародавнього світу, які в своєму прагненні до влади робили самі і змушували інших робити все, про що ми сьогодні говорили, артували своє тіло і привчали свою душу нічого не боятися. Цезар, Олександр і всі великі люди і полководці античності билися завжди в перших рядах, Йшли пішки в повному озброєнні, і якщо позбавлялися влади, то тільки разом з життям. Тому вони жили і вмирали зі славою. Їм можна частково дорікнути за надмірне владолюбство, але в них не було ніколи і тіні в ялості, зніженості або боязкості. Якби наші князі коли-небудь прочитали їх життєпис і перейнялися їх прикладом, вони не могли б не змінити свого способу життя, а з цим, звичайно, змінилися б і долі їхніх країн. На початку нашої розмови ви скаржилися на свою «міліцію», а я стверджую, що скаргиці були б вірними тільки в тому випадку, якби ви їх спочатку облаштували за моїми вказівками і переконалися б на ділі, що спроба не вдалася. Тепер, коли вона неупорядкована і не навчена за моїми правилами, не вам скаржитися на неї, а її на вас за те, що ви народили не доноска, а не повноцінну істоту. Венеціанці і герцог Феррарський обидва почали перетворення війська, але не зуміли це довершити. Винні в цьому вони, а не їхні війська. Я стверджую, що той італійський князь, який першим стане на мій шлях, буде володарем всієї країни. Держава його отримає значення Македонії під правлінням Філіпа, який навчився у фіванця Епамінонда мистецтву створювати військо, сприйняв його військові порядки і правила навчання солдатів, і став таким сильним, що поки Греція перебувала в неробстві і захоплювалася комедіями, він на кілька років підкорив її всю і заклав основи такої могутності, що син його міг уже стати володарем світу. Хто нехтує цими думками, байдужий до своєї влади, якщо він князь, і до вітчизни, якщо він громадянин республіки. Я вважаю можливе нарікати на долю, бо вона повинна була або відмовити мені в можливості пізнання таких істин, або дати мені можливості втілити їх у життя. Тепер, коли я старий, такого випадку, звісно, більше не трапиться. Тому я і відвертий з вами, що ви, молоді, займаєте високе положення, і якщо погодитеся зі мною, зможете в потрібний момент скористатися прихильністю до вас князів і бути їхніми радниками в перетворенні військової справи. Не бійтеся і не сумнівайтеся, бо наша країна ніби народжена для воскресіння всього, що зникло, і ми бачили це на прикладі поезії, живопису та скульптури. Вік мій вже не дозволяє плекати подібні надії, але якби доля в минулому дала мені необхідну владу, я б в найкоротший час показав би всьому світові неминущу цінність античних військових установ. Вірю, що міг би піднести свою батьківщину на висоти могутності або принаймні загинути без ганьби.